Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ восьмій. Бліде світло дня, яке блимало, Насилу пробивалося крістовські шибки у віконній рамі. Кімната, яка раніше була занурена в напівтемряву, і це надавало їхній розмові відтінок то таємничий, то зловісний. Тепер, коли Рескатор відійшов від неї, Анжеліці здавалося, що він схожий на якусь похмуру темну примару. Єдиною світлою плямою були його руки, що перебирали перлову нитку, яка неяскраво поблискувала в напівтемряві. І тут вона несподівано зрозуміла, чому сьогодні він здався їй якимось іншим, не таким, як раніше. Він зголив бороду. Це був він, і в той же час не мов би й не він. У Анжеліки закалатало серце, як того вечора після відплеття, коли в неї раптом майнула шалена думка, що Рескатор – це Жофрей. І нею знову опанував несвідомий страх від того, що вона знаходиться тут із людиною, яку не розуміє, і якій дана здатність так її зачарувати. Ця людина принесе їй неймовірні страждання. Вона з виглядом зацькованого звіра подивилася на двері. «Дозвольте мені піти» сказала вона трохи чутно. Він ніби не почув її, потім підняв голову. «Анжеліко!» Його приглушений голос здався їй луною якогось іншого голосу. «Які ви далекі! Ніколи вже мені до вас не достукатися!» Вона завмерла, широко розплющивши очі. «Чому він заговорив з нею так тихо і сумно?» Вона раптом відчула порожнечу в грудях. Ноги, немов приросли до килима. Їй хотілося бігом кинутися до дверей щоб урятуватися від чарів. Якими? Вона це відчувала. Він зараз оплутає її, але вона не могла ворухнутися. «Прошу вас, дозвольте мені піти», – сказала вона знову. «Ні, нам таки треба покінчити із цим безглуздим становищем. Для цього я й хотів поговорити з вами сьогодні вранці, але розмова в нас відхилилася, а тепер усе стало ще безглуздіше, ніж раніше. Я вас не розумію. Не розумію, про що ви говорите». А ще говорять про жіночу інтуїцію, про голос серця. Що ж, найменше, що тут можна сказати. Ви таких якостей зовсім позбавлені. А тепер перейдемо до діла. Пані Дюплесі, коли ви прибули до Кандії, одні стверджували, що ви поїхали в подорож для вшанування якихось справ. Інші, що ви пливли до коханця. Були також і треті. Ці казали, ніби ви шукаєте одного з ваших чоловіків. Скажіть, яка із трьох версій вірна. Чому ви про це питаєте? «О, відповідайте», – нетерпляче сказав він. «Я бачу, ви збираєтеся битися зі мною до останнього. Ви вмираєте від страху, але сповнені рішучості не здаватися. Чого ж ви боїтеся? Які страшні таємниці можуть, на вашу думку, відкрити мої питання? Я сама не знаю». Справді, ви з вашою холоднокровністю могли б вигадати відповідь і краще. Втім, з іншого боку, вона доводить, що ви починаєте здогадуватися, до чого я хилю. «Пані Дюплесі, дайте відповідь мені. Ви знайшли чоловіка, якого шукали?» Вона заперечливо похитала головою, не в змозі вимовити жодного слова. «Ні. А тим часом я, Рескатор, який на середземному морі знав усе про всіх, можу вам присягнутися, що одного разу він був від вас зовсім близько». Всередині Анжеліки все обірвалося. Ноги стали як ватні. Майже не усвідомлюючи своїх слів, вона крикнула – «Ні-ні, це не так. Цього не може бути. Якби він опинився поруч, я впізнала б його серед тисяч». «А ось тут ви помиляєтеся. Дивіться». Резкатор підніс руки до потилиці. І перш ніж до Анжеліки дійшло, навіщо він це зробив, шкіряна маска опинилась у нього на колінах. І він звернув до неї відкрите обличчя. Вона скрикнула від жаху і заплющила очі руками. Вона пам'ятала, що розповідали про Резкатора на Середземному морі – що він носить маску, бо в нього відрізаний ніс. І її рух був продиктований страхом побачити це без носа обличчя. «Що з вами?» Вона почула, як він підвівся і підійшов до неї. «Рискатор без маски не дуже гарний? Що ж згоден? І все-таки, невже правда настільки для вас нестерпна, що ви не в змозі подивитися їй в обличчя?» Пальці Анжеліки повільно ковзнули вниз по щоках. Чоловік, що стояв поряд із нею, був їй незнайомий, проте вона його знала. Вона полегшено зітхнула, принаймні носа йому не відрізали. Його пронизливі блискучі чорні очі під густими бровами залишилися такими ж, як і в прорізах маски. Риси обличчя були чіткі, різкі, на ліві щоці ці рубці від старих ран. Ці мітки, що трохи деформували обличчя, тільки робили його виразнішим. Жахливого ж у ньому не було нічого. Коли він заговорив, його голос був голосом Рескатора. «Не дивіться на мене так, як на привид. Підійдіть сюди до світла. Та годі, не може бути, щоб ви мене не впізнали». Він нетерпляче повів її до вікна. і Вона покірно підкорилася, так само не відриваючи від нього розширених очей, у яких застигло нерозуміння. «Подивіться на мене уважно. Невже ці шрами не будять у вас жодних спогадів?» Чи ваша пам'ять так само висохла, як і ваше серце? Чому, – прошепотіла вона, – чому ви зараз сказали, що в Кандії він був від мене зовсім близько? У його спрямованих на неї чорних очах відбилося занепокоєння. Він різко струсонув її. Та прокиньтеся ж, не вдавайте, ніби ви мене не розумієте. У Кандії я був від вас дуже близько. У Масті це правильно, ви тоді не впізнали мене, а я не встиг вам відкрити, хто я. Але сьогодні ви осліпли чи збожеволіли? Так, збожеволіла, подумала Анжеліка, бо перед нею стояв чоловік, який наважився за допомогою якихось диявольських чарів привласнити собі обличчя Жофрея Депирака. Це обличчя таке улюблене, пекучу пам'ять, про яке вона довгі роки зберігала у своєму серці, зрештою, все ж таки, заволоклося імлою забуття. Бо Анжеліка ніколи не мала портрета, який міг би нагадати їй дорогі риси. Тепер же сталося протилежне його вигляд раптом відтворився перед нею з приголомшливою точністю тонкий правильний ніс, повні глузливі губи, точені контури вилиць і підборіддя, що чітко виступає під матовою, як у багатьох уродженців, а і шкірою. І знайомі лінії шрамів, якими вона давним-давно, в минулі часи, іноді ласкаво проводила пальцем. «Ви не маєте права цього робити», – сказала вона беззвучним голосом. «Ви не маєте права надавати собі подібність до нього, щоб обдурити мене. Перестаньте марити. Чому ви відмовляєтеся впізнати мене?» «Ні-ні, не ви. Він. У нього було таке волосся, таке довге, пишне, чорне волосся, що обрамляло обличчя». «Моє волосся? Я вже давно вилів обстригти цю гриву. Вона мені заважала. Моряку довга зачіска не підходить. Але він... Він був кульгавий», – вигукнула Анжеліка. «Можна обстригти волосся, приховати під маскою обличчя, але не можна зробити коротку ногу довшою. Проте мені зустрівся хірург, якому вдалося створити зі мною це диво. Хірург у червоному. Ви теж мали щастя із ним познайомитися». І оскільки вона, нічого не розуміючи, мовчала, він кинув їй. Кат. Тепер він крокував туди-сюди по каюті і говорив, ніби розмовляючи з самим собою. Метер, обен, кат, виробник публічних страт, а також інших менш славних і брудних справ у місті Парижі. О, це людина дуже майстерна. Ось хто зуміє майстерно розірвати вам нерви і м'язи і повернути вас на істинний шлях, яким наказав слідувати наш король. Моя кульгавість була викликана перерваними сухожиллями на задній стороні коліна. Після трьох сеансів на дибі це місце перетворилося на суцільну рвану рану. І хвора нога нарешті зрівнялася по довжині зі здоровою. Який у нас чудовий кат і який добрий король. Зрозуміло, сказати, що перетворення відбулося відразу означало б збрехати. Завершенням цього твору мистецтва, настільки блискуче розпочатого катом, я зобов'язав передусім мого друга Абдель Мешрата. Зате тепер я знаю, що з великою вкладкою в чоботі моя хода майже нічим не відрізняється від ходи інших людей. Коли після 30 років шкутильгання відчуваєш, що твердо стоїш на ногах, це відчуття дуже приємне. У житті не думав, що мені колись випаде таке щастя випробувати. Нормальна хода, яку величезна більшість людей сприймають як щось зрозуміле, для мене щоденна радість. Мені подобалося стрибати, виробляти як роботичні трюки. Я міг вільно вдаватися до всього того, чого так хотілося спочатку хлопчику Каліці. Потім чоловікові, вигляд якого відштовхував. Тим більше, що ремесло моряка надає багато можливостей. Він говорив, ніби для себе, але його пронизливий погляд ні на мить не відривався від покритого восковою блідістю обличчя Анжеліки. Вона продовжувала дивитися на нього так, ніби нічого не чує, не розуміє. Він припускав, що коли він відкриє її, хто він, вона буде приголомшена і пригнічена. Але те, що він спостерігав зараз, далеко перевершувало найпохмуріші його очікування. Нарешті губи Анжеліки здригнулися. А голос, як ви можете стверджувати, у нього був дивовижний, незрівняний голос. Що-що, а його я пам'ятаю дуже ясно. У її вухах надзвичайно виразно звучав той голос із далекого минулого. Навпроти неї, біля другого кінця довгого банкетного столу, стоїть людина у червоному ксамитовому камзолі. Його обличчя обрамлене розкішною чорною шевелюрою. Білі зуби сяють в усмішці, і під склепіннями старовинного палацу в Тулузі дзвенить його чарівне Бельканто. Ох, як ясно вона зараз чує його. Навіть голова болить від звуків, що віддаються в ній. Де його голос? Де золотий голос королівства? Мертвий. Через гіркоту, з якою він вимовив це слово, його голос ще болючіше різанув слух Анжеліки. Ні, вона ніколи не зможе пов'язати це обличчя з цим голосом. Рескатор зупинився перед нею і заговорив знову. М'якше, майже ніжно. Пам'ятаєте, у Кандії я сказав вам, що колись зірвав голос, бо покликав того, хто був від мене дуже далеко – Бога. І в обмін на голос він дав мені те, що я просив у нього – життя. Це сталося на паперті собору паризької богоматері. Тоді я був упевнений, що прийшла моя смертна година. І я покликав Бога. Закликав на то голосно, хоча на той час у мене вже не залишалося сил. І мій голос зірвався. Назавжди. Що ж, Бог дав, Бог узяв. За все треба платити. Сумніви раптом залишили Анжеліку. Його слова воскресили перед нею ту страшну і незабутню картину, яка належала лише їм двом. Смертнику довгій сорочці, з мотузкою на шиї, стоїть на паперті собору паризької богоматері куди його привезли для публічного покаяння перед стратою 15 років тому. Цей нещасний, доведений до останнього ступеня знемоги, так що Кату і священникові доводилося підтримувати його, щоб він не впав, був однією з ланок неймовірного кола обставин, що з'єднує блискучого Тулуського сеньора з тим піратом, який стояв перед нею зараз. Але в такому разі... Промовила вона, і в її голосі почулося неймовірне здивування. «Ви мій чоловік? Я був вашим чоловіком. Але що від цього залишилося зараз, мені здається, небагато». Його губи торкнулася трохи помітна усмішка, і Анжеліка відразу його впізнала. Зойк, який вона так часто видавала в думках, він живий, знову переповнив її серце. Проте тепер у ньому звучали тяжкі перечуття розчарування. А радості, тієї радості, що сліпучим світлом спалахувала в ній раніше і стільки років мала її в мрії, не було зовсім. Він живий, але в той же час він мертвий. Людина, яка любила мене, яка співала, а тепер не може більше співати. І це кохання, і ці пісні ніщо вже їх не воскресить ніколи. У Анжеліки стислося в грудях, наче її серце й справді готове було розірватися. Вона спробувала глибоко зітхнути, але не змогла. Чорна безодня поглинула її, але й на порозі непритомності її не залишило відчуття, що з нею сталося щось страшне і водночас прекрасне. Коли вона прийшла до тями, це відчуття володіло нею нероздільно. Відчуття непоправної катастрофи і водночас невимовного щастя, від якого всю її істоту то пронизував холод, то охоплювало чудове тепло. І душа то сповнювалася мороком, то осяювалася світлом. Вона розплющила очі. Щастя було тут, перед нею, у вигляді людини, що стояла біля її узголів'я, особа, яку вона більше не відмовлялася впізнавати. Обличчя чоловіка зрілого віку, суворе, з різкими рисами, що здається правильнішим через те, що шрами на лівій щоці, трохи згладилися. Так, це був він, Жофрей де Пейрак. Найтяжче було те, що він не посміхався. Він дивився на неї безпристрасно і з виразом такого відчуження, ніби тепер уже не впізнавав її. Однак затуманена свідомість Анжеліки вперто чіплялась за думку про те, що диво, про яке вона стільки мріяла, відбулося, і вона несвідомо потяглася до нього. Він трохи підняв руку, зупиняючи її. «Прошу вас, пані, не вважайте себе зобов'язаною зображати пристрасть» яка, можливо, я цього не заперечую, колись жила у нас, але яка давно вже згасла у наших серцях. Анжеліка заумерла, ніби він її вдарив. Час йшов, і в тиші, що настала, вона раптом дуже виразно розчула схожий на роздираючий стогін виття вітру у вантах і вітрилах, і цей тужливий звук болісно віддався в її серці. Коли він вимовляв свої останні слова, на його обличчі промайнув той самий зарозумілий вираз – що й могутнього тулузького сеньора минулих часів, і Анжеліка впізнала того знатного сеньора у його нинішній подобі шукача пригод. То був він, він. Мабуть, вона смертельно зблідла. Він підійшов до шафки в глибині салону, і відчинив дверцята. Зі спини це був лише її знайомець Рескатор, і на мить у душі Анжеліки з'явилася надія, що все це лише поганий сон. Але він знову наблизився до неї. І в напівсвітлі полярної зорі невблаганна доля знов уявила її погляду забуте обличчя її чоловіка. Він простягнув їй келиха. «Випийте коньяку». Вона заперечливо хитнула головою. «Випийте!» – наполегливо повторив він тим самим суворим, хрипким голосом. Щоб не чути більше цього голосу, вона осушила келих залпом. «Тепер вам краще? Але чому вам стало погано?» Від коньякуванжеліки захопило дух, вона закашлялася і не одразу змогла перепочити. Його питання допомогло їй трохи зібратися із думками. Ви питаєте чому? Дізнатися, що людина, яку я оплакувала стільки років, жива, що вона стоїть переді мною, і ви ще хочете, щоб я. На смаглявому обличчі на мить блиснули, як і раніше, білі чудові зуби. Це справді була посмішка Жофрея, останнього струбадурів але затьмарена чи то сумом, чи розчаруванням. П'ятнадцять років, пані, вдумайтесь оце, намагатися обдурити себе було б із нашого боку недостойною та дурною комедією. За ці роки обидва ми, і ви, і я, прожили інше життя і пізнали інші захоплення. Правда, якою вона вперто відмовлялася подивитися в обличчя, раптом пронизала її немов холодний гострий кинджал. Вона знайшла його, але він її не любить. Багато років вона уявляла його собі в мріях, їй завжди бачилось те саме, як він простягає до неї руки. Її мрії, тепер вона це ясно розуміла, були лише порожніми фантазіями, наївними, як і більшість жіночих фантазій. Життя висікає своє письмо на твердому камені, а не на м'якому воску, з якого ліпляться нехитрі мрії. Її відбивають удари гострого важкого різця, безжальні, які спричиняють біль. П'ятнадцять років, пані, вдумайтеся в це. Він любив інших жінок. Може, він одружився? На жінці, яку полюбив пристрасно, набагато сильніше, ніж колись любив її. На її скронях виступив холодний піт, Їй здалося, що ще трохи, і вона знову знепритомніє. Чому ви відкрилися мені сьогодні? Він приглушено засміявся. Насправді, чому саме сьогодні, а не вчора і не завтра? Я вже сказав вам щоб покінчити із тим безглуздим становищем, в якому ми опинилися. Я чекав. Можливо, ви мене все-таки впізнаєте. Проте довелося визнати, що ви тихо і остаточно поховали пам'ять про мене. Бо вашу душу явно не бентежили жодні, навіть найлегші сумніви. Ви марнували свої турботи вашому дорогому пораненому гугеноту і його дітям. І правда, хоч жоден чоловік, мабуть, не мав такої блискучої можливості поспостерігати – залишаючись неупізнаним за поведінкою своєї вітряної дружини. Ця комедія, зрештою, все-таки здалася мені надто сумнівною. Або я, на вашу думку, мав чекати, поки ви з'явитеся до мене як до капітана корабля єдиного тут господаря, а отже і єдиного представника закону, щоб просити мене одружити вас із цим торговцем. Так ми завели б наш жарт надто далеко, чи не так, пані Депейрак? І він засміявся своїм хрипким сміхом, який Анжеліка вже не могла виносити. Замовчіть, гукнула вона, затуляючи вуха. Це жахливо. Не смію заперечувати, ось уже справді крик душі, відвертіше не буває. Він продовжував іронізувати. Йому було байдуже те, що наче ураган рвало й трощило її серце. Щепак, адже він встиг давно звикнути до всього цього. Як-не-як він уже в Кандії знав, хто вона така. І потім ця історія, звичайно, мало його хвилює. Адже той, хто більше не любить, дивиться на речі так просто. До того ж, за всієї двозначності та драматичності їхнього становища, він у душі, напевно, з нього потішається. І в цьому Анжеліка теж впізнавала колишнього графа Депейрака. Хіба не сміявся він у залі суду, знаючи, що йому загрожує багаття? Мені здається, я збожеволію. Просто гнала вона, ламаючи руки. Не збожеволієте. І якби для того, щоб її заспокоїти, він заговорив із навмисною байдужістю. «Не турбуйтеся, вже кому-кому, а вам не збожеволіти через таку дрібницю. Досить, адже ви і не те ще бачили, і все ж таки залишилися у здоровому глузді. Жінка, яка не поступилася мулею Ісмаїлу. Єдина християнська бранка, якій колись вдалося втекти з гарему із султанату Марокко. Правда, в цьому вам допоміг ваш хоробрий супутник». Цей легендарний король рабів, як його називали? О, так, Колін Патюрель. Замислено дивлячись на неї, він повторив. Колін Патюрель. Це ім'я і дивний тон, яким воно було вимовлено, проникли крізь туман, який все ще застилав свідомість Анжеліки. Чому ви раптом заговорили про Коліна Патюреля? Щоб освіжити вашу пам'ять. Погляд його чорних очей притягував до себе її погляд. У ньому була непереборна магнетична сила. І кілька миттєвостей Анжеліка не могла відвести очі, наче пташка під чарівним поглядом змії. У її мозку блискавицею спалахнув здогад. Отже, він знає, що Колін Патюрель любив мене, і що я любила його. Їй стало страшно та боляче. Все життя здалося їй низкою непоправних помилок, за які тепер їй доведеться дорого заплатити. Так у мене були інші захоплення – але вони ж нічого не означають. Хотілося їй крикнути з неповторною жіночою непослідовністю. Як пояснити йому це? Будь-які її пояснення пролунали плутано і незграбно. Плечі Анжеліки поникли, наче на них кам'яною вагою лягло все її колишнє грішне життя.